Розділ другий. Ваша високість. Наказ виконано, доповів гвардійський капітан. Випроставшись після низького поклону, він відкинув каптур, оголивши коротке стрижене волосся. Селена ще раз переконалася, капюшон був потрібний, щоб нагнати на неї страху, поки вони йшли сюди. Начато такий трюк міг її налякати. Вона відчула не страх, а роздратування. Глянувши на капітана, він виявився дуже молодим, не набагато старший за нею. Капітан Естфол не відрізнявся чарінною зовнішністю, проте в грубих рисах його обличчя і особливо в яскраву, Золотаво, карих очах було щось дуже привабливе. Селена підвела голову, гостро усвідомлюючи, в яких лахміттях вона стоїть перед спадкоємцем престолу. «То це і є вона?» – спитав принц. Селена різко обернулася в побачити киво капітана. Принц дивився на неї, чекаючи на поклон. Вона продовжила стояти, капітан переступав з ноги на ногу, Принц глянув на неї і трохи підняв підборіддя. Вона що, повинна кланятися? Навіть якщо звідси її поведуть на шибиницю, вона не витрачатиме останні хвилини життя, виявляючи покірність. Позаду почулися важкі кроки, і чиясь рука схопила її за шию. Селена михцем побачила червоні щоки та пісочного кольору вуса. Наступної миті та жука жбурнула її на холодну мармурову підлогу. У неї занило забите обличчя. Світло, що било зі стелі, заважало розгледіти мучителя. Кайдани не дозволяли розправити руки. Як селена не кріпилася, з очей полилися сльози, і справді було боляче. Отак «От слід вітати свого майбутнього короля, проговорив краснолиций. Селена по котячому защепіла і вишкірила зуби, потім повернула голову, щоб краще розгредити негідника. За комплекцією він був майже такий самий, як і наглядач. Червоно-оранжеве брання цілком відповідало червоній фізіономії і рідкій рудій волосині. Маленькі чорні очі хижо блищали, а рука продовжувала здавляти шию ув'язненої. Якби Селені здалося трохи просунути праву руку, вона перекинула це чудовисько і заволоділа його мечем. Від власної безпорадності і люті її обличчя теж почервоніло. Наслідний принц не відразу порушив мовчання. Мабуть, хотів насолодитися цим видовищем. "Я не розумію", сказав він. "Чому ти силою